Hoofdstuk 53, Joosef en Miriam se angst op die paradegrond en sy plan om te vlug, die ontmoeting met Sirenius en Maronius Pilla, die einde van die militaire inspectie en die terugkeer van die gewaarde familie onder geleide van Sirenius. Daarop het Joosef en Miriam dadelijk op pad gegaan En die oudste sien van Jozef het hulle begeleid en aan hulle die kortste pad na die kasteel waar Serenius gebleid het gewys. Toe hulle echter op die groot plein aankom, was dit daar vol van soldaten, so dit nie makkelijk was om by die kasteel in te gaan nie. En Jozef het met Miriam gepraat, Lieve vrou, kyk wat, wat vir ons mense onmoendlik is, dit bly vir ons onmoendlik. En so is dit ook nou volkome onmoendlik om dier al hierdie rye soldate by die kasteel te kom. Daarom moet ons maar dadelijk weer omdra in een ginstiger geleentheid afwacht. Ook die kynkie kyk baie angstig na al die rye nieuwe soldate. Hy so makklik ons krik en ook siek word. En dit sal dan ons kuld wees. Laat ons daarom teruggaan. Maar Miriam sê, Lieve Joosef, kyk, as my oe my nie bedrieg nie, dan is die man wat daar so pas met een glansende helm op sy hoof voor hierdie laaste ry afloop nou jy serenies. Laat ons dus nog een bykie wacht totdat hy hierdie kom, miskien sien hy ons en sal ons dan sekerlik een wenk gee wat ons moet doen, of ons nou om toe moet gaan of nie. En Joost sê, Ja, geliefde vrou, jy het gelijk, dit is inderdaad serenies self. Maar kyk, die ander held wat daar langsom loop, eers recht in die gezicht. As dit nie die beruchte governeer van Jerusalem is nie, dan wil ek nie langer Joseph heet nie. Wat maak hy hier? Sou sy aanwezigheid iets met ons te make het? Sou Syrenius ons dan skandelik aan Herodes uitgelever het? Die beste van die saak is, dat hy my en jou persoonlik sekerlik nie ken nie, daarom kan ons ons nog red door die nieuwe vlug dieper in Egypte in. As hy my of jou sou herken, dan is ons al reeds verloore, want hy is nou nog maar nauweliks 23 van ons af, en sou ons so dadelijk kon laat gryp. Laat ons ons daarom vindig moend, as moendlik terugtrek, anders is dit met ons gedaan, as sy er reenies ons in die oog kry, want hy sal ons sekerlik nog baie goed ken. Hier oor het Miriam geskrik en sy wou dadelijk op daar weggaan, maar die gedrang van die volk het in vlug hier onmoontlik gemaakt, want die neskierigheid het soveel mense na die plein gedryf dat het onmoontlik was om daar door te dring. Joosef het daarom gesê, wat onmoendlik is, dit is onmoendlik. Laat ons dus ons skik volgens die godelike wil, die meester sal ons ook sekerlik nie hierdie keer verlaat nie. Laat ons versichtigheidshalwe ons hoofde so goed bedek, sodat dat Serenius ons gesigte ten minste nie herken nie. Op daar die oomlik het Serenius ook baie naby aan Jozef gekom, en om ’n bykie op sy geskuif. Jozef kon van wie die gedrang echt die nie die nie, Daarom met Sireneus hier die hardnekkige man van nader aangekyk en Joosef dadelijk herken. Toe hy Joosef en Miriam en die kind wat vir hom geglimlag het gewaar, het sy oor vol vreegte trane geskiet. Ja, Sireneus was so verheegd dat hy nauweliks in staat was om te praat. Toch het hy homself so gauw moendlik herstel, het in die haas hand gegrypt, dit aan sy borst gedruk en gesê, oh, my verhewe vriend, jy sien hoe bezig ek is, hoe vergeef my dat ek jou nog nie kon besoek nie, maar hierdie inspectie het nou net afgeloop, ek sal die troepen dadelijk na hulle kasernes laat gaan, daarna sal ek die owerste my bevel vermoorig gee, en dan sal ek gauw, dadelijk met ander kleren hy by jou terugwees en jou begeleid na jou woning. Vol vreegte het hy om nou tot Miriam en die kind gewend en gevra, as het ware liefkoosend aan die kind, oe jy, my liewe, my alles, ken jy my nog? Het jy my lief, my allerliefste kynkie? En die kynkie het sy handkies weid uitgesprei na sy reenies opgehef en vir hom baie vriendlik geglimlag, en toe duidelik gepraat, Oe Sireneus, ek ken jou goed, en ek het jou lief, omdat jy soveel van my hou, kom, kom na my, want ek moet jou immer sien. Dit was te veel vir die hart van Sireneus, hy die kynkie op sy arm geneem, om aan sy hart gedrukt en gesê, Ja, my lewe, met jou arms oor, Op my arms wil ek die bevel tot lang dierige vrede tussen die volkere uitspreek. Nou het hy die owerste na hom geroep en sy volle tevredenheid teenderom uitgespreek en hom beveel om die troepen te verdaag en hulle drie daal lang op ouwe koste, dit wil sê die koste van sy reenies, te laat verzorg en het vervolgens die owerste benevens en aantal hoofmanne uitgenooi na goeie maaltijd in Joosefse villa en hy het gegaan soos hy was, begeleid dier die Maronius Pilla, wat om steeds meer verwonder het, dadelijk met Joosef en Miriam na Joosefse Villa, terwyl hy die kankie self gedraai het, en het daar dier sy dienaars dadelike feestelike maal laat berei. Dit het groot opsien in die stad veroorzaak, want die hele volk was in liefde ontvlam vir Sirenius, omdat hulle in hom so'n groot kindervriend ontdek het.